Прославлятиму тебе вічно під вічним небом за здоровий глузд і добре серце. Послухайся моєї поради. Здайся на намись нашого справедливого Саїнхана. Здайся, стань нашим Андою, союзником і йди разом з нами на вічні країни. Примітка. Анда – другу побратим союзник. Дмитро вислухав його мову і зразу ж відповів – «Ні, цього не буде. Київ без бою ми не здамо». Менгу налився кров'ю. «Нерозумний, що ти робиш? Ти прирікаєш сина на люту смерть. Даю тобі ніч на роздум, а завтра, якщо не вийдеш з поясом на шиї і по вашому уросуцькому звичаю з хлівом сіллю, ми ось тут, на цьому місці, зламаємо йому хребта і кинемо здихати» а ти дивитимешся на його муки і проклинатимеш ту мить, коли вічне небо відібрало тебе розум, і ти відмовився піти на угоду з переможними, яка монголами, не захотів стати нашим побратимом, щоб спільно воювати проти наших ворогів. Невже в тебе уросуте кам'яне серце? Подумай!» Почувши ці слова, Дмитро схитнувся. Його підтримали сини Микола та Степан, що, як і батько, занімівши, Слухали цю мову. «Боже!» – простогнав Дмитро. «Бідний Ілля! Нещасний, сину мій! Краще б тобі не звілятися було на білий світ! Краще б мені було померти вчора, ніж сьогодні я маю завдавати тебе на люті муки! Боже! Ти ж знаєш, що Києва я не здам! Не здам, хоч би мала загинути вся родина моя! Навіщо ж ти, Боже, не прибрав мене раніше?» «Навіщо посилаєш мені такі жорстокі, нелюдські випробування?» «Тату!» — гукнув Ілля. «Я готовий на все, на смерть і на муки. Не піддавайся нечистивцям, бо все то обман. Ободнім прошу. Не кажи матері та сестриці Янці, що я тут і що мене чекає завтра. Хай вони не знають цього, їм легше буде. А ти тримайся. За мене не думай». Захистяй Київ, обороняй його до кінця. І хай я буду першою жертвою в цій обороні. Прощай, батьку, прощайте, братове. Він хотів сказати ще щось, але його заступив собою ведмідькуватий жадігер. Досить. А Менус питав Добриню, що сказав на останку темник Думитро? Згоден він здати Київ чи ні? Ні. І навіть. Втрата сина не лякає його, лякає, але києво здавати не збирається. О, вічне небо, о, високе небо! Мангуси затьмарили його розум, нещасний. Чи ж він до кінця уторопав, що завтра його син лежатиме тут і конатиме в страшних муках? Ти правильно йому розтлумачив? Він знає про це. Тоді нам нічого більше тут робити». З досади вивкнув менгу і повернув коня назад. Тимна осіння ніч важко налягла на Київ та його околиці, на заборолах чатові. Вони чутко слухаються у темряву, що стає ще густішою від далеких татарських багать, що оперизали місто. Там форкають коні, гавкають собаки, ремигає захоплена по селах на м'ясо-худоба, перегукуються караули. А у місті Темно і тихо. Ні багать, ні голосних розмов, ніби страшне бативене нещастя всім заціпило бо ста. Навіть собак не чути, які у мирні часи нерідко волували вечорами аж до півночі. Тільки де-не-де у віконцях блимав вогник свічки чи лучини, та й той ж швидко згасав, ніби боявся, що його помітить ворог. Лиш у хромах воєводи Дмитра довго не гасне свічка. За столом сидить уся сім'я, і нікого чужого. Усі краї засмучені, у печалі жінки плачуть, а бояриня Анастасія схилилася на стіл, і її плечі, вкриті барвистою хусткою, здригається від глухого ридання. Янка теж у сльозах гладить матір по плечах рукою, тішає. «Мамочка, ріднесенька, не плач, чує моє серце, не загине, Ілля, не знаю, звідки в мене така віра, але вірю, не загине, не плач, не ховай його завчасно, та й себе разом з ним». Всі похмуро мовчать. Микола нахилився батькові до вуха шипочі. Ілля ж просив не казати матері. Моєвода скрушно стинає плечима. «Ну як же не сказати, все одно дізналася». А бояриня судорожно хапає янчині руки, цілує їх, притискає собі то обличчям, шукає в них розради і захисту, а потім знову заходиться відчаєм. А, не вірю, нікому не вірю, загине він, загине, синочок мій. Не загляну в його ясні очі, не почую його голосу, не доторкнуся до його білого лиця. Навіщо мені жити? Янчині губи кривляться, очі наповнюються слізьми, і дівчина, припавши до матері, починає голосити теж а Їм поспішили на підвогни вістки, і в хоромені вкотре за вечір вибухає сльозами і криком розпач. Дмитро, ніби занімів, сидів похмурий, щорнівий. Болючі думи охмурили його чоло, стягнули на ньому шкіру в глибокі зморшки. Обидва сини закамінно сиділи поряд і збоку поглядали на нього, мовби чекали якогось наказу. Та Воєвода, міцно стиснувши зуби, мовчав. Нарешті Микола узяв його за руку. Тато, час біжить. Треба зважуватись. Ніч темна допоможе нам непоміченим пробратися до хати Чинбаря солобка Хлопці там. Ми вже всі бачили, що їх завели туди. «А я слідкував до самого вечора і переконався, що їх звідти не виводили. Отже, вони там. Дозволь узяти сотні охочих, ми визволимо їх. Охоронців там не більше десятка. Дозволь». «Дозволь, батьку, підтримав брат Степан. «На вилазку єдина надія».